речами прокладав шлях до ліжка. Довкола ліжка було не краще. Купами і стосами валялися книжки і брошури з круглими жовтими слідами на сторінках від кухлика з чаєм. Саме ж ліжко, мов осіннім листям, було притрушено різного штибу газетами і журнальчиками, вісник поліції, поліцейські відомості, відомості Санкт-Петербурзького градоначальства і Санкт-Петербурзької міської поліції. Муся, а точніше Марія Матвіївна Гурчик, донька оберполіцмейстера Санкт-Петербурзького розшукового департаменту генерала Матвія Івановича Гурчика, була справжньою книгоманкою. Проте коло її уподобань торкалося досить Дивного і невластивого панноці такого ніжного віку – чтива. Криміналістична ідентифікація, побудова і аналіз версій, засоби криміналістичної експертизи та техніка фіксації доказів, різновиди ідентифікації людини – ось чим був усіяний перський килом довкола ліжка. Усі брошури були рясно покреслені олівцем. Загнуті сторінки робили її пухкими, схожими на торт «Наполеон» виробництво кондиктора Пошибєєва. У центрі цього нічного книжкового натюрморту знаходилася досить нова брошура панулого сірого кольору, типово билетристична, з красномовною назвою, «Ескорт у смерть» під авторством такого собі Писайла, відрекомендованого на обкладинці як доктор Шерл. Сама ж панянка перебувала під жмутками цього листя, мов лисиця в норі. Її голова за улюбленою звичкою була накрита подушкою. Зверху виднілася лише рука. Тому Муся... Не могла чути, як із вулиці, в прочинену хвіртку, линуть голоси юних газетярів. Останні новини. Вчорашній випуск. Небезпечний злочинець Петро Шнур вирвався на волю. Сенсація дня. Поліція спіймала облизня. Злодій Петька Шнур втік із в'язниці. Подробиці тільки у нас». Втеча століття, усі під загрозою, помства, злочинця поліцейським буде безжальною. Хто перший стане жертвою завзятого втікача? В ранішній випуск «Останні новини» під подушкою ж панували тиша і темрява. І так тривало б ще години зодві, якби до дівочої спочивальні не увірвався сам генерал Гурчик». Із високою піднятою рукою, що стискала жмуток в ранішній газет, розпашілий і скоювджений, він нагадував зевця-громовершця Крицького. За ним на шпиньках прокрався лакий аристарх і боязко зупинився на порозі, готовий у будь-яку мить підхопити хазяїна попід руки в разі апоплексичного нападу. За його плеча виглядала покоївка Лизавета з пляшечкою нашатирного спирту в руках. Генерал зашелестів над рукою доньки газетами, але це не призвело до жодного зрушення. Догралася, дострибалася, гнівно вигукнув він. У відповідь рука трохи ворухнулася. Зі стиснутого кулачка вистрілив вказівний пальчик, сонно похитався в повітрі, мовляв тихо: "Я мушу додивитися сон". І рука міцніше притисла до голови пухову мережеву подушку. Поглянувши на Аристарха, чи не побачить зайвого, генерал потягнув за ковдру відкриваючи на загальний огляд ніжне дівоче плече. З-під подушки визернуло незадоволене і сонне око чистого блакитного кольору. «Ось!» – генерал знову потрусив над оком жмутком газет. «Я таки знав, догралася!»